Elánius otevřel oči a uviděl strop. Někde nedaleko se ozývalo hluboké dunění. Větrný mlín, vodní mlín. Tak tohle nebude jednoduché, ale některé věci prostě člověk vědět musí. Kde jsem? zeptal jsem dle. A pak dodal, tentokrát. Skvělá práce, ozval se hlas někde za ním. Od chvíle, kdy nabyl vědomí k sarkazmu v pěti vteřinách. Místnost byla velká podle toho, jak v ní proudil vzduch a hra světel na stěnách dávala tušit, že kde kdesi za Elániem hoří svíčky. Hlas pokračoval. Byl bych rád, kdybyste mě považoval za svého přítele. Za přítele? A proč? Nechápal Elánius. Vzduchem se k němu donesl závan tabákového kouře. Každý by měl mít přítelé. Aha, vidím, že jste si všiml, že máte stále ještě spoutané ruce. To hlas řekl proto, že se Elánius jediným prudkým pohybem zvedl ze stolu, se skočil na zem a padl kupředu na obličej. Elánius otevřel oči a uviděl strop. Někde nedaleko se ozývalo hluboké dunění. Větrný mlín, vodní mlín. Pak se mu ale myšlení podivně a nepříjemně zapletlo. Co se to stalo? Myslel jsem si, že byste se o to mohl pokusit, mládenče. Sdělil mu neviditelný přítel. Jak zjistíte, používáme tady svoje malé fintičky. Teď si jen sedněte. Vím, že jste prodělal dost nepříjemné věci, ale neměli jsme dost času na to, abychom se do toho zamíchali. I takhle je to dřív, než by se mi líbilo, ale řekl jsem si, že vás odtamtud dostanu raději dřív, než se to doopravdy po... pohnojí, pane Elánie. Elánius stuhl. Kdo jste? Úředně se jmenuju Luce, pane Elánie, ale protože jsme přátelé, můžete mi říkat zametač. Elánius se opatrně posadil a rozhlédl se kolem. Stěny napůl ukryté ve stínech byly pokryty písmem. Musí to být písmo, pomyslel si ale od někud ze zemí na okraji, které mají jen malý krůček k malým obrázkům. Svíce stála na talíři. Kousek za ní, sotva viditelné na okraji stínů, se tyčily dva válce, každý silný jako tělo dospělého člověka, zasazené v těžkých vodorovných ložiscích. Válce byly umístěny nad sebou, oba se pomalu otáčeli. A oba z nějakého důvodu budili dojem, že jsou mnohokrát větší, než kolik jsou ochotné přiznat jejich rozměry. Jejich dunění plnilo místnost. Halila je zvláštní na fialově Lázáře. O válce se staraly dvě postavy v šafránových rouchách, ale Elánius nedokázal spustit oči z drobného a vyhublého holohlavého staříka, který seděl na převrácené bedně vedle stolku se svíčkou. Kouřil páchnoucí, ručně balenou cigaretu, podobnou těm, jaké miloval noby, a vypadal jako mnich z dalekých krajů. Přesněji řečeno, vypadal právě tak, jako ti kněží, které Elánius někdy výdal na ulici s miskami prosebníků. Zdá se, že jste v kondici, pane Elánie. To vy jste byl na strážnici, že? Mňácal vám říkal hlubče Ano, pane Elánie, je luce On už mňácal trochu hů slyší Posledních deset dnů tam nahoře zametám noc co noc Všechno za dvě pence a všechny ty kopance, kterým se mi nepodařilo uhnout A to jenom proto, že čekám na vás a to vy jste řekl růženě Dlaňové, kde mě najde, že? To vy jste byl ten měch na mostě. Uhodl, nebyl jsem si jistý, jestli vás dokážou najít. Ale jak víte, kdo jsem? Jen se moc nevzrušujte, pane Elánie. Jsem tady, abych vám pomohl, vaše milosti. A jsem váš přítel, protože právě teď jsem jediná osoba na světě, která pravděpodobně uvěří tomu, co řeknete o bouřích a pádech a takových věcech. Tedy jediná příčetná osoba, samozřejmě. Pozoroval Elánia, který zůstal alespoň půl minuty naprosto nehybně sedět. Výborně, pane Elánie. Vidím, že přemýšlíte. Tohle u lidí vždycky rád vidím. Je zatím magie, že? Něco podobného. Máte pravdu. Tak například právě teď jsme se posunuli v čase naspět. Jen o několik vteřin. Jen proto, abyste neudělal něco, čeho byste později litoval. Nemohu vám mít za zlé, že po tom, co jste právě prožil, už byste si chtěl konečně na někom schladit žáhu, ale my nechceme, aby se vám něco stalo, chápete? No cože? Málem jsem se na vás před chvilkou vrhla a uškrtil vás. Zametač se usmál. Byl to nevinný, odzbrojující úsměv. Kouříte? Zašátral v záhybech svého roucha a vytáhl pokřivenou ručně balenou cigaretu. Díky, ale mám svoje, začal Elánius automaticky. Ruka se mu zastavila na poloviční cestě k náprsní kapse. Aha, ano, to stříbrné pouzdro. Si byla vám hodala jako svatební der, pokud vím. Toho je škoda. Chci domů vypravil ze sebe Elánius. Zmohl se na pouhý šepot. Posledních dvanáct hodin nezamhouřil oka, jen tu a tam odpočíval. Tentokrát to byl zametač, kdo seděl v místnosti naplněné duněním válců. Vy jste policista, pane Elánie. Dobrá, podívejte, byl bych rád, Kdybyste teď na chvíli uvěřil tomu, že i já jsem jistý druh policisty, co říkáte? Já a mí kolegové dohlížíme na to, aby se některé věci staly. Nebo nestaly. Zatím se mě na nic neptejte. Jen přikývněte. Elánius místo toho pokrčil rameny. Výborně. Takže řekněme například, že jsme vás našli, berte to víceméně jako metaforický popis. Ležet o sobotní noci ve Škarpě, kde jste zpíval oplzlou píseň o trakaři, já žádné oplzlé písně o trakaři neznám. A tak o studentské Halence, Barušce nebo o Ješkoviči Šnedovačce s nedokončenými rýmy? Na tom přece vůbec nezáleží. Prostě a jednoduše jsme vás našli hezky daleko od místa, kde byste měl být, A hrozně rádi bychom vás byli dostali domů. Jenže to není tak jednoduché, jak si myslíte, chápete? Vrátil jsem se v čase, je to tak. Za to může ta jejich posraná knihovna. Každý ví, že magie, která se tam během let nashromáždila, má občas na svědomí pro podivné věci. To jste odhadl naprosto přesně. Knihovna na tom měla ten největší podíl, souhlasím. Přesnější by ale bylo říci, že jste byl hmm, zachycen hlavním proudem událostí. A může mě někdo dostat zpět? Dokážete mě vy dostat zpět? No, zatvážil se zametač poněkud rozpačitě. No, když to neumíte vy, dokážou to mágové. Hned ráno půjdu a vyhledám je. Jo, tak vy vyhledáte mágy? No, tak u toho bych chtěl být. Tohle nejsou mágové, kterým vládne ten decentní výsměšek hnědý, abyste věděl. A vy taky nejste jeho milost, Samuel Eladius, velitel hlídky. Jste neoholený a neopravený šílenec, který vykřikuje naprosto nesmyslnou historku o jakési bouři, která způsobila, že propadl časem přímo do skupiny nepříjemných mužů se sklony k násilí. Měl byste štěstí, kdyby se vám jen vysmáli. A i kdyby vám nakrásně uvěřili a rozhodli se vám pomoci, narazili by na stejný problém. A to je, nedá se to provést. Zatím ještě ne. Poprvé od chvíle, kdy začal jejich rozhovor, se zdálo, že se zametač cítí v nesnázích. Stojím tady před obrovským problémem, pane Elánie protože vám teď musím říct si několik věcí, které vám za žádných okolností říci si nesmím. Jenže vy jste muž, který není šťastný, když nezná fakta. To respektuji. A dokud nebudete spokojený, nebudete s námi spolupracovat. Mohu sice jen těžko čekat, že byste mi uvěřil, ale... Zvuk obrovských válců se na okamžik změnil, a Elánius pocítil krátký slabý otřes, během nějž měl dojem, že celé jeho tělo najednou udělalo blé. Proto je tady někdo, komu byste uvěřit mohl. Moment, co se stalo s vaší cigaretou? Ha? Ještě teď jste v ruce držel polovinu cigarety a ta je teď pryč. No, tu jsem dokouřil před deseti minutami. Tak je, roztočte, hoši. Tón rotujících válců se znovu poněkud změnil. Sam Elánius uviděl sám sebe stojícího uprostřed místnosti. Ten chlap jsem já? Tak, tak, tak ho chvilku poslouchej. Nazdar samé, řekl ten druhý Elánius a upřel pohled někam přes Elániovo rameno. Já tě nevidím, ale oni říkají, že ty mě ano. Pamatuješ na tu vůni šeříků? Myslel si na ty, kdo zemřeli. A pak jste se dohodli s Džívsem, že tu dívku opláchne v přípravně. A ano, taky tě občas bolí na prsou a dělá ti to starosti, ale někomu si to neřekl. No, to by myslím stačilo. Víš, že já jsem ty. Jenže jsou tady některé věci, které ti nedokážu říct ani já. Nemůžu je vědět, protože jsem v... Mluvčí umlkl a ohlédl se, jako kdyby čekal na nápovědu někoho mimo jeviště, uzavřené časové smyčce. Ehm, dalo by se říct, že jsem asi 20 minut tvého života, které si nevybavuješ. Vzpomínáš, jak jsi měl dojem, že celé jeho tělo najednou udělalo blé. Zametač vstal. Dělám to hrozně nerad. Ale jsme v chrámu a dokážeme paradoxy omezit na minimum. Tak vzhůru, vzmužte se, pane Elánie. Řeknu vám všechno. Právě jste řekl, že to nesmíte. Potřebujete pomoci s těmi náramky? Co? S těmi obstarožními rychlosvěry z roku Pitel? Vždyť jsou to snad původní jedničky, které musí být zastaralé už teď. Dejte mi špendlíka pár minut jak jsem se dostal do chrámu? To já. Vy jste mě přinesl? To ne. Šel jste se mnou sám. Měl jste pochopitelně pásku přes oči. Když jsme přišli sem, dal jsem vám vypít skleničku. Nic takového si nepamatuju. Jistě, že ne. Proto jsem vám dal vypít tu skleničku. Nic moc tajemného, ale splní to svůj účel. Nestojíme o to, abyste se nám sem vrátil, že? Tohle místo má být tajné. Vy jste mi zkreslili paměť? Poslyšte, tak to už tedy... Elánius napůl vstál, ale zametač pozvedl ruku v uklidňujícím gestu. Buďte bez obav, nic se nestalo. Způsobilo to jen, že jste zapomněl několik minut. Kolik minut? Jen několik, opravdu. A bylo to z bylinek. Takové bylinky vám jen prospějí. Pak jsme vás nechali vyspat. Nebojte se, nikdo nás nesleduje ani nehledá. Vůbec si nevzpomenou, že jste zmizel. Vidíte tyhle věcičky? Zametač pozvedl otevřený kufřík, do jakých se ukládá nářadí. Zvenčí na něm byly připevněny popruhy a uvnitř Elánius zahlédl válec. Jmenuje se to kunktátor nebo častop. A je to zmenšená verze těch velkých támhle, co vypadají jako mandl vaší babičky. Nebudu zabíhat do technických podrobností, ale když se točí, ovlivňuje čas kolem. Rozumíte tomu, co jsem vám právě řekl? Ne, Dobrá, tak je to prostě kouzelná skříňka. Ulevilo se vám? Pokračujte. Nasadil jsem vám ho a vyvedl vás ze strážnice. Protože jste ho měl na sobě, byl jste, abychom tak řekli, mimo čas. Až skončíme náš krátký rozhovor, odvedu vás naspět na strážnici a starý kapitán si ani nevšimne, že jste byl pryč. V době, kdy jsme v chrámu, se čas venku zastavil. O to se postarají kunktátory. Jak jsem řekl, ovlivňují okolní čas. Jednoduše řečeno, posouvají nás v čase zpět stejnou rychlostí, jako by nás okolní čas posouval kupředu. Máme jich tady několik. Skvěle například udržují potraviny čerstvé. No, co bych vám tak ještě řekl? Aha, ano, pokud v tam nechcete mít zmatek, je dobře si pokud možná pamatovat věkem, pořadí se věci odehrávaly. Věřte mi. To je jako sen, zabručel Elánios. Ozvalo se cinknutí a pouta spadla na zem. No právě. A ta vaše kouzelná skřínka mě dostane domů? Přesune mě v čase až tam, kde bych měl skutečně být? Tahle? Pcha, to ne! Tohle je určeno jen pro malé akce! Podívejte, pane zametači, strávil jsem vlastně celý včerejší den tím, že jsem pronásledoval po střechách odporného zločince pak jsem se s ním popral, dvakrát mě stloukli, jednou pořezali a jednou sešili. Mám pořád, dojem, že bych vám měl za něco poděkovat, ale ať mě čert vezme, jestli vlastně vím za co. Chci přímé odpovědi, pane. Jsem velitel městské hlídky tohoto města. Nechtěl jste říci, si, budu? Nechtěl. Sám jste řekl, že pomáhá, když si člověk pamatuje věci v tom pořadí, v němž se odehrály. Dobrá, takže včera, tedy v mém včera, jsem byl velitel hlídky a u všech ďáblů pořád jsem velitel hlídky. Je mi jedno, co si myslí ostatní. Ostatní neznají všechna fakta. No, tak té myšlenky se držte. Tak dobrá, veliteli. Chcete nějaká fakta? Pojďme se projít do zahrady, co říkáte? Můžete mě dostat domů? Zatím ne. Podle mého profesionálního názoru jste tady z nějakého důvodu. Z jakého důvodu? Prostě jsem propadl tou podělanou kopulí. To mu pomohlo, jistě. Uklidněte se, pane Elánie. Vidím, že to pro vás byla opravdu velká zátěž. Zametač ho vedl ze síně. Ve vedlejší místnosti byla velká kancelář, v níž bylo slyšet šum tiché, ale cílevědomé práce. Mezi poškrabanými stoly Elániustu a tam zahlédl podobné válce, s jakými se už setkal v Hale. Některé z nich se pomalu otáčely. Naše ankh oddělení je opravdu velmi zaměstnáno. Už jsme museli koupit obchody po obou stranách původní budovy. Zvedl svitek pergamenu z košíku na jednom stole, přelétl očima jeho obsah a s povzdechem jej vrátil zpět. A všichni jsou přepracovaní. Jsme tady neustále. A když říkám neustále, oba už víme, co to znamená. Ale co to tady vlastně děláte? Dohlížíme na to, aby se věci staly. Což pak se věci nestávají sami o sobě? No to záleží na tom, o které věci stojíte. My jsme měši historie, pane Elánie. Dohlížíme na to, aby se to stalo. Nikdy jsem o vás neslyšel a přitom znám tohle město jako vlastní boty. Pravda, ale jak často si opravdu prohlížíte své vlastní boty, pane Elánie. Ušetřím vás vašeho trápení. Přestaňte tak zoufale pátrat v paměti, jsme v Jílové ulici, pokud vás to uklidní. Cože? Ti potrhlí mniši, co sídlí v té legrační budově v cizím slohu postavené mezi zastavárnou a tím obchůdkem s obnošeným šatstvem? Ti kněží, kteří poskakují po ulicích, buší do bubínků a pokřikují. Dokonalá dedukce, pane Elánie. Je legrační, jakého utajení můžete docílit, když jste potrhlý mnich, který poskakuje po ulicích a buší při tom do bubínku. A když jsem byl malý, měl jsem z toho obchůdku výlové ulici většinu oblečení. Prodával tam nějaký cizí chlápek s takovým směšným jménem. Bratr Poch ho. Nebyl to nějak dobrý operativec, ale doslova gédius, když přišlo na to odhadnout a smlouvat cenu na starý obnošený Hubertus. Košile se prané tak do tenka, že byly skoro průhledné a kalhoty oblízkané tak, že se leskly jako sklo. A na konci týdne se polovina těch věcí přesunula do zastavárny. To je pravda. Můžete své šaty zastavit v zastavárně, ale nikdy je tam nekoupíte, protože to je pod úroveň, že? Elánius přikývil. Když se stoupíte až na spodní konec žebříčku, bývá už mezi příčkami opravdu jen malý kousek, a božíčku, což pak si to právě proto ženy tak úzkostlivě nehlídali? Svým vlastním způsobem byly pešné jako hraběnky. Nemuseli jste být bohatí, ale bylo třeba držet se své úrovně. Šaty mohly být levné a staré, ale museli být alespoň čisté. Za domovními dveřmi většinou nebylo nic, co by stálo za to ukrást, ale schůdek před dveřmi musel být vydrhnutý tak, že byste si na něm mohli dát večeři, pokud jste si mohli nějakou dovolit. A nikdo si nekupoval oblečení ve vetešnictví. Když jste udělali něco takového, byli jste opravdu až na dně. Ne, koupili jste si je u pana Pochči, a nikdy jste se ho neptali, kde je koupil on. Když jsem šel do svého prvního zaměstnání, měl jsem oblečení z toho obchůdku. Teď mi to připadá, jako kdyby to bylo před stolety. Tak to ne, bylo to minulý týden. Ticho se prohlubovalo. Jediný zvuk vydávaly válce rozmístěné po místnosti. Pak zametač dodal. Muselo vás to napadnout. Proč? Většinu té doby, co jsem tady, mě někdo tloukl, nebo jsem byl v bezvědomí, nebo jsem se snažil dostat domů. To chcete říct, že se potuluju tam někde venku? No samozřejmě. A jestli chcete něco vědět, tak včera v noci jste zachránil pověst celé hlídky tím, že jste namířil kuši na nebezpečného zlosyna, který zaútočil na vašeho seržanta. Tentokrát zavládlo ticho ještě hlubší. Zdálo se, že naplnilo celý vesmír. Nakonec se ozval Elánius: Ne, to není správné. To se nikdy nestalo. O to bych si pamatoval. A já si ze svých prvních dnů ve službě pamatuju hodně. To je zajímavé, že? Jenže což pak není psáno, jest mnoho věcí mezi nebem a zemí? Pane Elánie, potřebujete krátkou návštěvu v zahradě klidu vnitřního města. Byla to skutečně zahrada. Ostatně jako spousta jiných zahrad, které najdete v okolí Jílové ulice. Šedá zem nebyla nic jiného než směs prachu ze starých rozpadlých cihel, kočičího trusu a zetlelých odpadků. Na vzdálenějším konci stála třímístná latrína. Byla šikovně umístěna u branky do zadní uličky, takže muži, kteří v noci vyváželi z plašky, nemuseli daleko, ale vedle téhle se pomalu otáčel kamenný válec. Dobrého světla dopadalo do zahrady málo. Podobné zahrady nikdy nemají dost světla. Tady prostě dostanete až světlo z druhé ruky, po tom, co si svůj příděl vezmou ti bohatí ve vyšších domech. Někteří lidé si na takových zahrádkách drželi prasata nebo chovali králíky a holuby, nebo si tam i po všech minulých zkušenostech dokonce proti všemu zdravému rozumu vysadili nějakou zeleninu. Ale v takové zahradě by se ke světlu dokázala doplazit opravdu jen kouzelná fazole. Tady se o to každopádně někdo pokusil. Většina země tady byla pokryta štěrkem a oblázky různé velikosti a to vše bylo pečlivě upraveno a uhrabáno do spirál a křivek a tam, očividně na přesně promyšlených místech, byly umístěny větší kameny. Elánius zíral na kamennou zahradu a zoufale hledal něco, co by vzbudilo jeho pozornost. Měl dojem, že částečně chápe, co měl její tvůrce na mysli, ale celý efekt vycházel na prázdno. Tohle bylo přece jen obrovské město. Odpadky pronikly všude. Nejjednodušší způsob, jak se zbavit odpadu, bylo hodit jej přes nejbližší zeď. On ho nakonec někdo někam prodá nebo možná sežere. Mladý mnich trpělivě uhrabával štěrk. Když se zametač přiblížil, uctivě se mu uklonil. Stařík usedl na kamennou lavičku. Mrskni sebou, mládenče, a přines nám dva šálky čaje, budeš tak laskav. Jednou zelený s jačím máslem a druhý spařený v konvici do oranžová se dvěma cukry a včerejším mlékem, správně? Ano, tak to mám rád, přikývl Elánius chabě a sedl si vedle měcha. Zametač se z za a dlouze nadechl. A já zase rád buduju zahrady. Život by měl být zahrada. Elánio zezíral prázdnýma očima na to, co měli před sebou. Štěrk a kamení, chápu. Škoda, že jsou tady všechny ty odpadky. Vždycky se nějak objeví, že? Ano, jsou součástí zahrady. Cože, ta pomačkaná krabička od cigaret? Jistě, ta představuje element vzduchu. A ten kočičí trus? Ten nám připomíná, že nesoulad stejně jako kočka se dostane kamkoliv. Zelené košťály a ten použitý primerák. Ke svému vlastnímu nebezpečí zapomínáme na funkci ústrojných věcí v dokonalé harmonii. To, co se v promyšlené skladbě objevuje zdánlivě náhodně, je součástí harmonie vyššího řádu, kterou my dokážeme chápat jen velmi mlhavě. To je velmi důležitá skutečnost a má úzkou souvislost s vaším případem. Co ta pivní láhev? Poprvé od chvíle, co ho Elánius spotkal, se mnich zamračil. Víte, nějaký bezohledný vandal jsem vždycky nějakou hodí, když se vrací v pátek večer zospody. Kdybychom takové věci neměli zakázané, ucítil by mou ruku, tam, mi věřte. Ta není součástí vyšší harmonie. Možná, ale koho to zajímá? Takové věci mi lezou na mé tungás, to vám tedy řeknu. Stěžoval si zametač. Seděl vzpříjmeně s rukama položenýma na kolenou. Znovu zavládl klid. Takže, abychom se někam dostali, pane Elánie, víte, že se celý vesmír skládá z velmi malých částeček? Cože? Musíme se k těm věcem propracovat postupně, pane Elánie. Ste bystrý muž. Nemohu vám pořád říkat, že se všechno děje s pomocí kouzel. Opravdu jsem tady někde? Ve městě? Myslím, tedy mé mladší já. Samozřejmě. Proč ne? Kde jsem to skončil? Aha, už vím. Je z velmi malých částeček a... Tohle je mizerná doba pro příslušníky hlídky. Už si vzpomínám. Máme policejní hodinu a to byl teprve začátek. Malé částečky, pane Elánie. To musíte vědět. No, tak dobrá, a jak velmi malé. Velmi, opravdu velmi malé. Tak maličké, že často putují neobyčejně podivnými cestičkami. Elánius si povzdechl. A já se vás dále ptám, co je to za podivné cestičky. No, jsem rád, že se mě ptáte právě na tohle tak především dokážou být na několika místech najednou. Pokuste se přemýšlet, pane Elánie. Elánius se pokusil soustředit na to, co pravděpodobně byla krabička věčnosti od smažené ryby z hranolky. Bylo to zvláštní, ale přesto, že měl hlavu přeplněnou příšernými myšlenkami pocítil něco jako úlevu, když je mohl všechny odsunout stranou a zamyslet se nad tím, ale lidská mysl se tak někdy chová. Vzpomněl si na to, jak ho kdysi pobodali a jak by byl vykrvácel k smrti, kdyby ho nenašla seržantka Angua. Ležel tenkrát na zemi a udivilo ho, že ho ze všeho nejvíc zajímá vzorek na koberci. Smysly vám říkají, už nám zbývá jen pár minut, musíme zaznamenat všechno do toho nejmenšího detailu. O to nemůže být pravda, zavrtěl hlavou. Kdyby se tohle sedadlo skládalo ze spousty maličkých částeček, které mohou být na mnoha místech, jak to, že se ani trochu nehýbe. Zasloužil byste cukrátka. To je právě ten obrovský problém, pane Elánie. A vysvětlení je v tom, alespoň to říká náš opat, že právě jsou na mnoha místech současně. A aj tady je čaj. A aby ty částečky mohly být na mnoha místech současně, je i mnoho vesmír tvořen nekonečným množstvím alternativních vesmírů. Mnoho moc, mnoho moců. Prostě to největší číslo, jaké si jen člověk dokáže představit. A tím pádem dokážou vyplnit jakékoliv množství. Nemluvím na vás příliš rychle? Aha, tohle. Tak o tom něco vím. To je jako když člověk udělá v tomhle vesmíru nějaké rozhodnutí a v jiném vesmíru zase jiné. Slyšel jsem o tom mluvit mágy na jedné takové noblesní večeři. Hádali se tam o slavném 25. květnu. A co říkali? No, všechno to, co se vždycky říká, že by všechno dopadlo jinak, kdyby vzbouřenci pořádně hlídali brány a mosty a že opevnění se nedá dobít čelním útokem. Ale říkali taky, že všechno se někde stane. A vy jste jim věřil? No, tak to zní jako dokonalé tunga. Ale je pravda, že někde se nevyhnete myšlenkám typu, co by se stalo, kdybych něco udělal jinak. Jako třeba, kdybyste zabil svou ženu? Zametač byl překvapen tím, že Elánius nijak nereagoval. To je nějaká zkouška, Že? Učíte se opravdu rychle, pane Elánie. Řeknu vám ale jednu věc, zametači. V nějakém jiném vesmíru jsem jistě vyskočil a jednu vám ubalil. Na zametačově tváři se znovu objevil ten náznak slabého úsměvu, který naznačoval, že mu nevěří. Nezabil jste svou ženu. Někde? Nikde. Neexistuje jediný vesmír v celém mnoho vesmíru, kde by Samuel Elanius takový, jaký je, zabil Lady Sybilu. Ale teorie je naprosto jasná. Říká, že pokud se může něco stát, aniž to poruší základní přírodní zákony, musí se to stát. Ale tohle se nestalo. Přesto teorie mnoha vesmíru funguje. Kdyby to tak nebylo, nedokázal by člověk udělat vůbec žádné rozhodnutí. Takže? Takže záleží na tom, co udělají lidé. Lidé tvoří další zákony. To, co dělají, je důležité. Z tohohle je opat velmi rozrušený. Málem se zadusil Piškotem. To znamená, že mnoho vesmír není nekonečný a lidská rozhodnutí jsou podstatně důležitější, než si oni sami myslí. Tím, co dělají, mohou změnit vesmír. Zametač vrhl na Elánia dlouhý pohled. Pane Elánie, vy si myslíte, vrátil jsem se v čase a ať mě vezme čert, Nejspíš skončím jako seržant, který mě sama bude učit všechno, co znám, uhodl jsem. No, něco takového mě opravdu napadlo. Hlídka je teď ochotná vzít do služby, kdejakého jakého pobudu, kterého vytáhne ze stoky, zvlášť kvůli policejní hodině a všemu tomu špiclování. Jenže podívejte, já Kýlu pamatuju a ano, je pravda, že měl jizvu a klípec přes jedno oko, ale jsem si jistý, že jsem to nebyl já. Správně, takhle vesmír nefunguje. Vás vzal pod křídlo Jan Kýla, policista z pseudopolisu, který přišel do Ankh Morporku, protože tady byl lepší plat. Je to skutečná postava. Vy a on nejste jedna a táž osoba. Ale nevzpomínáte si, že by se někdy zmínil o tom, jak ho krátce po tom, co vystoupil z dostavníku, přepadly dva muži? Ale ano u všech dňáblů. Dva lupiči. A tam, no jistě, tam přišel ke své jizvě. Vřelé přivítání ve starém dobrem Ankmorporku. Kýla byl ale tuhej, jako nevidělaná kůže. Sejmul je oba a bylo to. Jenže tentokrát byli tři. No, tři jsou o něco horší, to je jasné, ale... Vy jste policista. Uhodl byste, kdo byl ten třetí muž? Elanius se ani nemusel moc zamýšlet. Jeho odpověď se zrodila v hlubinách temného podezření. Karcer? Byl to on. Rychle mezi ně zapadl. A ten hajzl byl ve vedlejší cele. A dokonce se mi přiznal, že nedlouho předtím někoho přepadla a sebral mu peníze. A vy jste oba uvázli tady, pane Elánie, Teď už to není vaše minulost. Ne tak docela. Je to minulost. A tam někde je budoucnost. Mohla by to být vaše budoucnost, ale taky nemusela. Vy byste se chtěl vrátit domů, nechat tady karcera a mrtvého Jana Kýlu? Ale kdyby se vám to podařilo, neměl byste domov, neměl byste se kam vrátit. Protože mladý sam Elánius by pak nedostal rychlý kurz základů policejní práce od slušného chlapa. Učil by se od takových lidí, jako je seržant Srazil, desátník Ucholup nebo policista Tračník. A to by ještě zdaleka nebyli ti nejhorší. Elánius zavřel oči. Vzpomněl si, jak hrozně neskušený tenkrát byl. A Fred No, Fred Tračník nebyl tak špatný, když si člověk odmyslel jeho napůl hrané strašpitlovství a nedostatek představivosti, ale u byl odporný malý mizera a co se týká srazila, srazil učil Tračníka a žák svému učiteli ještě zůstal velmi mnoho dlužen. Co se sam Elánius naučil od Kýly? Být neustále ve střehu, myslet vlastní hlavou Nepouštět si do ní srazily a u choluby a neváhat v boji použít dnes ani ty nejšpinavější prostředky, pokud mu to zaručí, že v případě potřeby ještě bude schopen bojovat i zítra. Často ho napadlo, že by byl dávno mrtev, kdyby nebylo. Pruce zvedl hlavu a upřel oči na měcha. Já vám neporadím, pane Elánie. Díky nekonečnému množství možností není nic jisté. Ale počkejte, já vím, že se má budoucnost odehrála, protože jsem tam byl. Ne, to, s čím se tady setkáváme, je kvantová interference. Říká vám to něco? Ne. E, dobrá, řeknu vám to takhle. Máme jednu minulost a jednu budoucnost, ale máme dvě přítomnosti. Jedna, kde jste se objevili vy a váš ďábelský přítelíček a druhá, kde jste se naopak neobjevili. Dokážeme ty dvě přítomnosti udržet několik dní v souběžném chodu. Spotřebuje to obrovské množství času, ale dokážeme to. A pak se v jednom okamžiku spojí. Budoucnost, která pak bude následovat, závisí jen na vás. My chceme tu budoucnost, kde je Elanius dobrý policajt. Ne tu druhou. Ale ta moje se přece musela stát. Říkám vám, že se ji pamatuju. Bylo to včera. To je sice hezká úvaha, ale teď už vůbec nic neznamená. Věřte mi, ano, vám se to stalo, ale i když to tak bylo, třeba to tak nebylo, kvůli kvantu. Právě teď v budoucnosti neexistuje prostor ve tvaru velitele Elánie, do kterého byste se vešel. Budoucnost, která se odehraje, závisí jen na vás. To je úředně nejisté, ale pokud se zachováte správně, tak to nejisté nebude. Lužíte to sám sobě, veliteli. Právě teď se někde tam venku učí sám Elánius, jak být velmi špatným policistou a učí se rychle. Malý měch vstal. Nechám vás chvíli si to promyslet. Elánius přikývl s pohledem upředným na kamennou zahradu. Zametač se těše vyšoural ven a zmizel v chrámu. Pak prošel až na nejvzdálenější konec kanceláře. Z krku si sundal velmi zvláštně tvarovaný klíč a zasunul ho do dveří. Ty se otevřely. Před ním vzplálo oslňující světlo. Šel dál a podrážky jeho sandálů opustili chladné dlaždice a vstoupili na dobře ušlapanou cestu v jasném, horkém dni.